Venti, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, Uh, no, aspetta, benvenuti a un'altra puntata di Debug. Perché vuoi parlare oggi, così? No, oggi ho questa voce bella, calda, sensuale Come al solito sei sempre di... sveglio e... No, non è vero, oggi ho un po' di racedine No, non è vero, non sono mai stato sveglio in questo <ride> senso E poi ho un po' di raucedine E quindi mi avrete caldo mm. e sensuale Tutta la sera A parlarvi di calda, calda, calda tecnologia Io sono quello bello, Fabrizio E io sono quello senza raucite, Fabio Che schifo Ok, andiamo avanti Le news, Fabrizio. Partiamo dai, con le immediatamente, news, eh? dai, dai, dai. dai Senza frapporre non... tempo sì, in sì, mezzo, sì, sì. vi parleremo oggi di mirabilie. La prima di queste mirabilie è l'annuncio la... dell'uscita del nuovo Firefox. Oh, oh, il nostro yes. amatissimo browser. Nostro, Probabilmente quello che i nostri spettatori stanno utilizzando per ascoltare questa puntata. Si spera, quantomeno. E... Firefox, cosa c'è da dire su Firefox? Praticamente nulla, ormai è il secondo, credo, browser più utilizzato al mondo. O oh, li li stiamo Ma Firefox ce l'ha la E di sicurezza. La E di sicurezza Firefox? No, no, non no, ce l'ha, no. Ah no, proprio non ce l'ha, ah, no, non ce non ce Ok, e quindi Firefox si avvia verso il rilascio della sua quarta versione. La quarta versione che dovrebbe presentare una serie di novità eh, più funzionali che altro e una grandissima novità che abbiamo avuto già la possibilità di saggiare noi che siamo azzeccati con Firefox e che ne scarichiamo ogni versione eh, nuova esce Sto parlando della tecnologia utilizzata da Firefox Lawrence. Sì. ovvero eh, la possibilità di ehm... Non saprei bene come dire, ma di fare far eh, eh, voglio. Voglio, no Semplicemente di eseguire tutti i plugin, tutte le componenti aggiuntive in maniera isolata rispetto al browser principale. Praticamente e poi... per renderla breve: se sì. vai su YouTube, stai sì. visionando un video e si blocca Belli il video, buono, invece di bestemmiare e perdere esatto. tutte le tab che avevi aperto, semplicemente si blocca unicamente il plugin del plug video, e quindi il... non crasha. È una cosa straordinaria. Una cosa che Microsoft dovrebbe imparare: Perché dovrebbe imparare. No, oltretutto tu non starai mai su YouTube, ma li su YouPorn. Ma questa è un'altra storia. Abbiamo eh, presentato dei plug-in. Guarda. Vedi, ma vedi hanno pensato quei, a noi se uno di quei plugin in... vi viene meno non, se non sono... dovete interrompere la vostra importante navigazione penso che siano plugin così importanti che la comunità che li ha sviluppati proprio sono stati sì, attenti sì, sì, a, a renderli al, a, a, a prova di bug insomma a prova di a prova ah, nostra sì, sì, a prova no non lo so guarda lo sforzo a cui sto sottoponendo è veramente notevole allora ehm, parliamo quindi di un piccolo restyling grafico Di questa grandissima novità e di alcune possibilità eh, come la, la possibilità di nascondere la barra dei menu oppure eh, l'integrazione all'interno dello stesso browser di alcuni plugin diciamo che eh, quello che io personalmente mi auguro da questa nuova versione di firefox è magari un piccolo alleggerimento perché Sì, una piccola, piccola critica. Diciamo che... Esatto, perché è dialoga. che non un, un Chiumo. Esatto, cioè praticamente quando noi ci divertiamo apriamo tab, bellissima. Sì, ne apriamo 30, 40. Poi anche se le chiudiamo... 40... Da, insomma, Firefox il, pesa il Fire sul Fox, nostro computer. Sì, sì, sì. Io ho visto allocare 6 700 mega di memoria insomma. Esatto, per non è una bella cosa, non più è di un quarto, di... praticamente della memoria messa a disposizione. Comunque, vedremo vedremo uh, che Dai, cosa ci hanno riservato è, i nostri è un bel team. Ci ha regalato i nostri team del Panda rosso. E... Un'innovazione della navigazione ci ha regalato insomma, ci, ha, eh, ci ha regalato quelle, un bel browser. Oggettivamente quelle... un bel browser. Vediamo che cose sapranno ancora inventare e invece una notizia così bella purtroppo ti devo rispondere con una notizia un... triste oh, non poco triste, triste parliamo di nuovo dell'iPhone no non parliamo, dopo parliamo, parliamo ancora oh, di... <ride> no, questa è una notizia più triste mi esatto, questa, dire. beh sì è ancora più triste lo devo oh, dire oh mio dio <ride> Allora si sa praticamente la guerra delle case discografiche contro il download di MP3 è... Ma ah, va avanti da secoli è partita ricordo. dai metallica che mai scaricato un MP3 in vita mia Mi maker Ma mai, mai, mai, mai mai mai mai mai mai mai mai vedo che il naso sta crescendo in maniera esponenziale di quale naso parti mai mai mai mai <ride> comunque praticamente è questa guerra che come al solito ha dei risvolti almeno questo risvolto davvero tragico perché in praticamente tanti, sì. la RIA e l'MPA Che sono delle case discografiche più famose no, a livello internazionale delle, Credo siano delle associazioni di case discografiche Sì, associazioni, scusa La CIA insomma. In versione americana gigante, esatto, La Giants CIA esatto, no, Qualcosa tipo CIA 7 <ride> CIA... <ride> Chiedono al governo degli Stati Uniti no. Uno, spyro, uno spyware ufficiale per cercare fare illegali sui computer dei cittadini cioè praticamente vogliono instillare nel vostro medesimo computer un piccolo software illegale per vedere voi cioè, che conto? andate facendo nemmeno Chi i siti porno fanno più queste nemmeno cose si porno eh, lascia, stare. lascia stare perciò eh. abbiamo montato dei plugin chissà magari mo se ne esce qualcuno con un plugin per Firefox no, per annullare con... questo sì io spero di sì vabbè questo comunque allora venisse eh, veramente messo in circolazione, cosa della quale dubito fortemente anche perché no. fino adesso l'amministrazione di Obama non, non c'è no ma mussolari. di là di Obama c'è da dire che tutto sommato molte di queste iniziative della RIA eccetera si sono rivelate dei, boh, delle, butade, dei, no. delle Sì, delle sì, così ma a riguardo, brasiliane. io ho letto l'intervista del cantante degli Oasis. Che dice? Ah, no, è il Gallagher. No, l'altro Gallagher. Esatto, va me... Gallagher, okay. poi Gallagher si... 1, Gallagher 2. Si ubriacano. Si pigliano sempre ammazzate. Poi si confonde sempre. Esatto, no? Io... no, comunque, praticamente un'intervista in cui ha detto, un po' esplicitamente. Infatti, è stata censurata. Tipo, okay. ah, vaffanculo. Questi stronzi che non fate scaricare gli MP3. Non solo dite grazie Era... ai vostri fan perché voi da piccoli non registravate sulle cassette. Quello che la radio mandava Era amistibilmente manda... ubriaco. Sì, sicuramente era ubriaco. Di... <ride> però comunque, ah. filtrato in maniera opportuna, c'è un discorso sicuramente no, no, da tenere in è... considerazione. Perché secondo me è vero, il download di MP3... Pensiamo questo... a tutti quelli che sono nati grazie al download di ma, MP3. Ma... E pensiamo anche che a dare credito a questa cosa, la... non sono come uno si potrebbe aspettare tutti i musicisti in una diciamo in una fazione cioè a favore dei blocchi del download c'è una bella quantità di musicisti anche piuttosto importanti, che invece Ritengono che non sia questa la strada I Radiohead I Radiohead in primis Che ritengono non sia questa la strada Ascoltate i Radiohead Ascoltate i Radiohead Ascoltate i Radiohead Ascoltate The Bug E salutiamo i Radiohead Che sicuramente ci stanno ascoltando E da una notizia orrenda Passiamo a una notizia forse peggiore Ma praticamente questa puntata La facciamo prima non registrata. Terrificante E peraltro Come si dice Segue quel sottile filo rosso Che ci sta accompagnando puntata dopo puntata Il la butto filo, lì il filo rosso che accompagna in realtà che, che lega ogni attimo la nostra vita e che è il il, il, è il allora si aggira notizia proprio di questi minuti si aggira Quindi per il web questo fa capire come la nostra redazione proprio è proprio dinamica multimediale sai, multitasking avanti, e tutto e praticamente per, per il web in questo momento si trova un, un, un fantasma si aggira per il web avrebbe detto Marx uh, un secolo <ride> fa ed è il fantasma di Kenzero. Che cos'è Kenzero? So, chi è Kenzero? Vedi la pelle d'oca. Ma la pelle d'oca, tremo. Chi è Kenzero? Cosa fa Kenzero? Mi cancella tutti i dati dal computer. Co chi sa fa Kenzero? No, ti fa esplodere disk eh. No, <ride> non ci pensa neanche. È una cosa volendo forse anche peggiore. Cancella la mia cartella. Latino. Non cancella la tua cartella. Il latino nella tua prima comunione. No, cance non cancella nulla ma anzi backup alcuni tuoi dati vitali oh mio Dio. dove tu non vorresti fossero backupati non parlo del tuo sedere ma semplicemente prende la tua cronologia di navigazione no no no no quella è... la pubblica <ride> su un sito quella è e poi ti chiede un ricatto Nella mia cronologia si troverebbero solamente Repubblica. Si, sì, guarda proprio cornere, alla peggio. Del, come, sera, come si chiamano quelli che giocano le cose? Là di carta. You po eh, YouTube, YouTube, molto uh, YouTube, YouTube, you proprio. You con la pala. Ma no, vabbè. e che cosa fa? Quindi ti, ti ricatta: ti Ma ricatta, ricatta prende, ti ricatta, ti chiede eh, dei soldi. Non chiede in realtà tantissimo, appena appena appena 400 dollari per la cancellazione dei tuoi dati. Qua. Che puoi pagare con carta di credito. Insomma, magari anche <ride> con tutti i sistemi Paypal. convenzionati, sì, capito? Da sì, sì, sì, sì. questo, tipo questo punto di vista, anche tutelato. Ovviamente. No, no, assolutamente ah, tra transazione sicura. <ride> nessuna, nessun tentativo di frutta preoccupano i tuoi. Basta concursi. anche una semplice posta e per chi fosse sì, preoccupato. Sì, sì, no, no. Assolutamente <ride> tranquillissimo. Uh, non si sa bene ancora come funzioni né in realtà se sia veramente esistente perché per ora è un rumor se ne parla ma non si sa ancora niente di più specifico speriamo di non doverne parlare più in futuro <ride> E con la grafica che diventa sempre più di pubblico dominio. Uh, tutti più o meno ci cimentiamo oggi con un po', con un po di grafica digitale. In realtà so di a nessuno rifare. piace vedersi in fotografia e quindi esatto, si quindi danno la grafica. dobbiamo imparare come modificarci, come renderci quantomeno uh, accettabili. Effetto seppia, bianco e nero. Però, però, però, c'è un però. Tutti i programmi di grafica uh, partire cioè forse escluso paint eh, a programma di grafica, di grafica ma arrivando a programmi ok al, al programma di grafica che può essere photoshop o al programma di 3d che può essere maya o che può essere 3d studio ehm, soffrono di eh, un Piccolissimo piccolissimo difetto piccolo quanto il loro prezzo bravi. esattamente <ride> piccolo quanto è il loro prezzo sì. Sì, costano sì. diciamo in quanto due case. Ah, così, probabilmente. Pepe, la licenza per un solo computer. La licenza per un la licenza per installare una licenza su un computer, un fatto del genere. Non sia mai non devo formattare Windows. No, ma... ti viene il, no, ti viene proprio il coccolone. No, no, ma, ma. Allora, noi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo raccolto due o tre software che vi possono cambiare la vita da questo punto di vista. Si tratta di software che cercheremo di paragonare a qualcosa di eh, attualmente in circolazione, di commerciale, però. Sì, anche perché a fronte del fatto che a breve uscirà la nuova ah la nuova suite esatto la CS5 della Adobe. Dell Adobe allora partiamo con la grafica il fotoritocco insomma la grafica 2D eh, non vettoriale Il punto di riferimento è, ovviamente, Photoshop, con il suo miliardo e mezzo di funzionalità. Tu ti sei mai soffermato a contare quanti nomi appaiono nella splash screen di Photoshop? Eh, no, ma... hai un sacco di... ho no. detto, guarda quanto cazzo di gente ha fatto allora, questa roba. Beh, pensa che... Se, e poi se dopo pensi... finiscono sempre con i puntini puntini, per dire, ce ne sono altri, e è inutile. Pensi legati... che solo la Adobe la, la Reader, il... Probabilmente l'Adobe Reader è ha tipo 72 nomi. <ride> Hanno fatto in 72 o qualcosa di simile, figuriamoci un programma come Adobe, come Photoshop. Photoshop, Photoshop è impressionante, oggettivamente mia, impressionante, però, però. Se non siamo grafici professionisti e se tutto sommato ci possiamo accontentare per i nostri lavori di delle funzionalità principali di questi software, ci sono delle alternative estremamente valide. Qui io mi permetto di parlarvi di GIMP, the GIMP Uh, che è una cronico per uh, non me lo ricordo assolutamente tipo new imaging manipulation program o qualcosa del genere ma è assolutamente poco importante The Gimp è una piccola suite una piccola scusate un piccolo software di gestione di immagini 2D Ha tutti quanti i, i principali uh, filtri, possiede tutti quanti i principali filtri, e uh, tutte le funzionalità di base che anche Photoshop ha. E in più ha una discreta, discreta, discreta quantità uh, di plugin. Uh, quelli che mi fanno sembrare bello, praticamente. Quelli che lo fanno, quelli che ti fanno. No, non esistono no, quelli... i miracoli. Uh, non sbagliare. Plugin, e miracoli, sì. Sì, Gimp non prevede. No, vabbè, eh, ma soprattutto possiamo dire che uh... È ah, è un... tra le sue funzioni anche la famosa chi ha utilizzato un po' di photoshop insomma conosce la, um, la grafica a livelli praticamente sì, allora, gestisce perfettamente i layer gestisce ora in maniera eh, più che ragionevole gli spazi di colore eh, gestisce i canali alfa e insomma tutte le cose che oggi sono un po' la base per fare qualsiasi tipo sì, di lavoro anche di se probabilmente qualcuno li utilizza ma non sa so come si chiamano quindi... esattamente <ride> ehm, insomma non è ai livelli di adobe assolutamente però è più che utilizzabile da un, da un amatore e molti lavori ora iniziano a uscire anche di professionisti di grafica fatti con questo software quindi tutto sommato un software da tenere assolutamente sotto controllo insomma come si dice sotto osservazione sì, ecco sì, sì. Eh, del, del quale si sentirà assolutamente parlare anche perché veramente futuro. non ci costa nulla, nulla no no provarlo infatti non costa nulla ma non ci fermiamo qua no, assolutamente, parlavamo prima di grafica 3D e poi ancora di grafica vettoriale. Fermiamoci un attimo alla grafica 3D. Tu conosci, conoscerai... 3D Studio, Rino, sì, conoscerai sì. Maya insomma, conosco un mio amico che ha studiato e proprio la grafica 3D ha realizzato proprio dei progetti in 3D, un intero uh, bar in per, 3D per, per, per, giusto per inciso può essere divertente un ragazzo è che ha studiato all'università di Napoli nella facoltà di informatica era coinvolto nelle cronache di Narnia come grafico 3D quindi Fico. una cosa anche divertente eh, Vabbè, perché se lo stesse sicuramente domandando non sono io non mi Uh, non sono neanche io non sono più studente da veramente troppo tempo um, parliamo quindi dell'alternativa nuovamente open source e nuovamente gratuita a questi software parliamo di Blender Blender è un software di modellazione 3D um, molto molto molto interessante molto molto buono esiste un film svilupp sviluppato non saprei come dire un film realizzato, ecco, realizzato. con, con questo software The Elephant Dream che ha dimostrato le eh, enormi capacità di questo, di questo software ehm, e in più ha dei piccoli... Ehm... Tra le, tra le proprie funzionalità ha anche un, un minimo di, fun, di, di funzioni per quanto riguarda il ehm, come si dice il montaggio video, ecco. Il montaggio video, quindi la realizzazione di effetti speciali e cose simili. Eh, va, va detto eh, a sempre a di cronaca. Che con Blender sono stati sviluppati alcuni dei ehm, come si dice dei disegni preventivi di Spider-Man 3. Quindi alcune scene sono state... Gli artwork... Diciamo degli artwork in 3D mm -hmm. Sono stati disegnati prima in Blender E poi vabbè realizzati con software più potenti Però questo significa che anche l'industria seria inizia a interessarsi a Sì ma a poi a parte la cosa, la cosa molto importante di questi software di cui stiamo parlando È che la maggior parte di loro sono multipiattaforma Sì quasi tutti quasi sono, sono presenti Sia su Windows che su Linux che su Mac Alcuni anche su piattaforme più astruse Come può essere Solaris Come può essere... Uh, non lo so, non, non mi viene in mente altro al momento, <ride> però voglio dire. Vabbè, comunque per questo anche al affr fronte del fatto che uh, ad esempio rhinoceros non esiste sì, per Mac. Assolutamente non no, esiste. e quindi può essere una valida alternativa per chi non può utilizzare un determinato programma sul proprio sistema, sì. oppure, ancora meglio, una scelta iniziale di un software da utilizzare dal quale non staccarsi mai anche se uno decidesse di cambiare tecnologia che è una cosa che può sempre succedere e a molti sì. dovrebbe succedere. Eh, ma ultimo ma non ultimo, ma ultimo ma non ultimo è brutto però ok, ultimo ma non ultimo, eh, abbiamo il nostro programma di grafica vettoriale. Il programma di, di grafica vettoriale eh, di cui andiamo a, a parlare è Inkscape. Inkscape è un po' il contrappunto a Illustrator. Non è come, come per Photoshop a livello di Illustrator, ma tutte le funzionalità di base e moltissimi, veramente moltissimi lavori in vettoriale che si trovano oggi in giro sono realizzati con questo software. Ah. Uh, software che in realtà è il fork di un altro, del quale ricordo ora il. Il fork, cioè, il... spieghiamolo. Nonostri... Ah sì, giusto. Il è... fork vuol dire che praticamente è una sorta di richiamo, nasce. Sì. da un progetto di un altro programma esatto, è una biforcazione per cui un determinato progetto a un certo punto ne, ne genera un altro è un, è un ottimo, uh, è un ottimo uh, software per quanto riguarda la gestione vettoriale insomma. Sì, e che è poi ha, è utilizzatissimo è veramente molto, perché... utilizzati, è molto utilizzatissimo è molto utilizzatissimo. complimenti ah, c'è da dire una cosa, il formato di base che gestisce in cui salva e che apre in maniera nativa è lsvg e soprattutto con le prospettive che l'HTML5 sta pian uh, si piano scoprendo. scoprendo per questo formato potrebbe diventare uh, davvero un software interessante da tenere sotto controllo per, cui si, per chi si occupa o si occuperà di grafica sul web. Viva HTML5! E siamo arrivati al incubo peggiore eh? <ride> Scusate la rocella No ma soprattutto siamo arrivati al tuo incubo peggiore Nella rubrica dove non mi sarei mai aspettato di doverne parlare Nella rubrica delle cose strambe Beh, Cioè no cose nelle strambe. news, no, nelle cose strambe Eh sì perché effettivamente questa volta eh, Parlare di quella cosa è, <ride> Nasce da un avvenimento strambo Strambo sì Allora ti stavo dicendo prima nella rubrica news Che av ti avrei parlato dell'iPhone Basta! Dai no, no, no. Perché? Dai, no, è importante il nuovo iPhone, dai, perché non ti comportare, non essere così. Hai Hai questo, hai quello, hai. Hai, hai, hai, hai life. Esiste le... anche hai life, immagino. Ah, penso. <ride> hai rotto le Vabbè. Comunque. Comunque, praticamente. Um... Le, le voci di corridoio si dirà dice, si dice, un'altra, no, calmati. Bla, bla, no, bla, bla, no bla, okay. voglio fare una presentazione decente. Tutti quanti bla, sanno che il 22 bla, giugno bla, bla, bla, è stato... Bla, bla, bla. Sei un bambino... No, no, no sei un ma, bambino. Vai, no, ma sto sentendo. Eh. Sono interessatissimo. Vai, vai. vai gio, gio, gio, Gioco col pinguino. Vai, vai, vai. vai, vai stavo dicendo è stato affittato il 22 affittato che vedi come mi fai è parlare stato Affitt a è Floss. stato affittato un intero palazzone capito intero non è stato prenotato no l'hanno affittato, affittato un palazzone così quando, quando non ci fanno i convegni cosa? vanno hanno a fare hanno prenotato una sala okay. del Moscone Center a uh, Los Angeles yes. per uh, un avvenimento insomma per un keynote che terrà l'Apple il 22 giugno mm. come al solito non si sa mai cosa verrà presentato però Da due anni a questa parte, si sa, a giugno viene sempre presentato il nuovo iPhone. Quindi, eh, io eh, più, più che altro, mi chiedo alle povere persone come me che hanno comprato un iPhone l'anno scorso, e dopo un anno si vedono già uscire il nuovo iPhone. Eh, pensa un po'? Sì, sì, questo, bravi, ammetto, bravi, questo è, è, un, è un bug bravi, personale. Bravi, questo è un bug personale. Comprate l'iPhone, bravi. Comunque, praticamente non abbiamo dei rumors al riguardo il nuovo iPhone, ma abbiamo proprio. Di più. Abbiamo una stramberia che vi stravolgerà. Mi perché strambera. praticamente, se ne parlano tutti quanti, come sarà il nuovo iPhone, avrà la fotocamera frontale, avrà lo schermo più potente... Tra non... le lame rotanti avrà il... Le risposte sono spazio. arrivate nella maniera più stramba possibile. Ovvero? Ovvero praticamente è stato trovato in un bar di Los Angeles un cellulare molto simile a un iPhone attuale. Però che nessuno aveva mai visto. Però che nessuno aveva mai visto. Nel retro c'erano il logo della Apple Mm, aveva appunto le similianze. Aveva il bottone centrale molto simile, lo stesso logo della Apple. Ha detto, ma sarà mai lo iPhone? Sarà mai? Ma e invece era sicuramente quello della Microsoft e non era il telefono della Microsoft. Non era una copia cinese, ma bensì dopo attenti test. Perché poi è stato aperto, è stato visizionato è stato addirittura collegato ad iTunes, il Apple. quale lo ha riconosciuto come iPhone. E oh. quindi la prova certa che questo cellulare che è stato lasciato sopra il bancone di un bar un, era un prototipo di nuovo iPhone che Vabbè, ancora è di riuscito. E' la riuscì. prova certa che i cinesi sono riusciti a fare anche la copia perfetta interna dell'iPhone. Ma no? secondo me st st stanno saltando parecchie testi in sì, questo eh? momento. Eh, in forse era voluta perché nulla è più virale di questa. Sì dai, non no, non so. è vero, secondo me l'hanno lasciato apposta. E eh, noi ci lasciato. stiamo cascando. Noi ci abbiamo dato le stramberie, va a quel paese. Ecco, eh. eh. <ride> <ride> così imparano. Ma ha qualcosa da dirci su questo iPhone? Sì, il nuovo iPhone monta sì. dato che loro naturalmente l'iPhone è stato bloccato immediatamente, quindi all'accensione non hanno potuto vedere nulla a livello software. Monta sicuramente una fotocamera eh, frontale, eh, il flash a LED mm -hmm. e uno schermo eh, mh, forse AMOLED con risoluzione più alta dell'attuale, probabilmente Un 848 per. Insomma, questa risoluzione per tempo: 832,6. <ride> La scocca è molto simile a quella dell'iPad. L'iPad per gli per... eh, uomini con le dita Per grossi, Gulliver sì. le... Ah, la batteria è più grande del 16% E quindi sarà anche più duratura di, di un tot per cento E questo mi rende contento? Non lo so Vabbè, dai e Fabrizio, parlami, parlami della tua stramberia di... allora E dai. invece io vi racconto una storia meravigliosa Siamo nell'anno 1000 mi... No, non è vero, non siamo <ride> nell'anno 1000 Siamo nel 2010 E con un piccolo e sottile trucco una, un negozio di videogames una, un, un negozio online scusate di videogames è riuscito a come dire ad accaparrarsi quanto di più prezioso le persone possegga. la mia cronologia non è la tua cronologia delle, dei siti, um, dei siti uh, di latino di la non la è la tua so. cronologia dei siti di latino bensì è l'anima Grazie a una clausola. L'anima sì. nel senso il cartone giapponese o anime? Ah, Qui sono le anime. Gli anime. anime. Cioè, gli ah. anime anime e invece queste sono le anime che cosa hanno fatto hanno aggiunto una clausola al download all'acquisto dei giochi eh, in cui si diceva che sarebbero entrate in possesso l'anima della persona che avesse accettato capito, di quei, quei, quei soliti E tu fai accetto accetto, accetto accetto, accetto. accetto, accetto. Sì, sì, sì sì sì sì tu premi sempre sì e intanto e hai venduto fine, la tua anima e alla 7200 persone sono trovate Senza con l'anima no. venduta eh, va specificato Questo. che l'azienda ha detto che eh, non non ritiene affatto uno scherzo questa cosa e eh, reclamerà il possesso di queste anime non so in che modo farà un esercito di anime per conquistare qualcuno faceva notare che nessun contratto è stato firmato col sangue quindi forse nullo bisognerebbe chiedere a un buon avvocato probabilmente a Satana eh, sì, all'avvocato di Satana eh, o a Ghidinio e invece di persone che non è che hanno venduto la propria anima, però buttano la loro vita su Facebook, ce ne sarebbe da parlare tantissimo. Ha eh? il proprio cervello. Alla... Soprattutto stiamo parlando mh, di un sesso particolare il sesso femminile oh. che si affaccia nel il mondo più della metà Facebook. del cielo su Facebook credo ci siano più donne che uomini probabilmente sì anche perché probabilmente Almeno Facebook è, è nato soprattutto per le donne a è mio, la eh. cofecchia istituzionalizzata tutto sommato anche di femminile direi comunque praticamente eh, a sentire delle donne praticamente Facebook è il mezzo ideale per tenere sotto controllo fidanzati o presunti presunti tali, non, cioè, non vabbè, sì se una donna possa fare è posta Facebook è a stato Facebook è stato il primo social network ad avere come stato di, di, di relazione sentimentale complicata. relazione complicata. No capisco okay, che ma come può una donna presumere di essere la mia fidanzata? Ma è mai apposta? <ride> ma non solo creare anche delle situazioni imbarazzanti, ad esempio una ragazza no ha detto ma quanto è bello Fabrizio tu però sei fidanzato eh, allora ti va a taggare in una foto dove tu sei bruttissimo in modo tale che sbaraglia la non concorrenza sono mai bruttissimo. Questo è sai, un esempio proprio sbagliato Non so come dirti È proprio sbagliato esempio Sì Non, sì, non sono mai riuscito queste cose, Perché no, è sempre eh... sbagliato proprio esempio Bene. Io non ho Facebook Quindi mi spiace Non eh, potrò farlo so, Eh lo so, lo, so, lo so Probabilmente per me Avrebbe avuto più effetto Comunque sì Io ho una testimonianza Di Eleonora La nostra voce La, oh, la ragazza della tastiera del Mac La ragazza del Mac. della tastiera, la ragazza dovuto... la tastiera del Mac È bello Sembra il titolo <ride> di un film Di Sorrentino La ragazza della la tastiera. tastiera del Mac Cioè il nuovo tra dramma tecnologico <ride> Sì sì sì È bello È bello Comunque e dunque... Eleonora che ha dovuto insegnare a una sua amica come utilizzare facebook perché lei doveva spiare il ragazzo. Oh doveva spiare il ragazzo e quindi ci sono delle scuole apposite dei, no, dei corsi del... evidentemente del... sì spero di no sì. cioè, io vedo molto ah, più però... utile una scuola per utilizzare la tastiera del mac che è una scuola che per, è per utilizzare la tastiera propedeutica Facebook. a poi utilizzare e eh, poverino che sta con Eleonora eh? che... con questa cosa che cioè, lei insegna lo quindi deve essere una... a un livello lei impressionante. lo abbracciamo ne? lo abbracciamo e siamo con te forse tu che ci ascolti Ascolti, sicuramente ci ascolti secondo me no, secondo non non c'è su Facebook questa ragazza eh. no può essere si che è fatto si furbo fa eh. Quello, eh si è, si fatto, è fatto, fatto furbo bello. dai Fabrizio La rubrica più importante la presento io perché Come hai detto tu a inizio puntata Hai mal di gola quindi effettivamente eh, sì. hai dei seri problemi eh. Love me tender Love me sweet Bella questa bomba. Ma Potresti fare la controfigura di Mario Biondi Però con Potre i capelli fare la controfigura di Mario Merlo Vai cammina. Yeah, The Answer The yeah, Answer Answer Dopo, dopo ce le mettiamo fasi. Yeah. Prima domanda Fatta da punto esclamativo più io uguale 10 Ah, punto esclamativo più io uguale 10 La cui domanda è Un sito sexy è meno pericoloso? Sito porno no grazie Sito porno no grazie Un sito sexy di donne? Grazie Ma quanto è gentile? È no, una persona gentilissima. Eh, nel nel no, suo cercare siti per smanacciarsi, è eh, di una gentilezza. No, e no, no, no, è sito no. porno, no grazie. Vabbè, sito sexy è, sito sexy. è meno pericoloso. Ti smanacci mentalmente meno pericoloso da cosa? Se non si sa, è meno pericoloso. Forse non si diventa ciechi, lo sai. Al limite ipovedenti mippi, eh, capito? Non la cosa si a... finisce all'inferno. Al limite è al purgatorio. e Non crescono i peli sulle mani, al limite è sulle braccia, capito? È una serie Ho di capito. vantaggi. Se ma no, è no è, ma comunque poi le risposte sono interessantissime, eh. Eh, C'è cichipedia Dovrebbe essere vietato l'upload di immagini porno Di solito trovi donne in bikini o vestite Cichipedia uh, Cioè bisogna andarci subito non, non, Mentre non invece la, la scelta dal richiedente eh, va, Lo diciamo? Eh, non facciamo pubblicità, ah, dai, non facciamo dalla, pubblicità. Non ci parlo orribili no? esatto, che noi non possiamo accettare. Ah, per, però probabilmente eh, non è pericoloso, eh? no? Però non possiamo accettarli lo stesso. Proprio per noi, io non potrei mai. Mamma mia, mia quanto fai ridere Fabrizio? Mamma mia? Cosa faccio ridere? Tu che con vuoi? queste battutine proprio? Quali battutine? Fatto? Non sto scherzando E a proposito di scherzi Passiamo alla successiva domanda C'è qualcuno che chiede Mi dite uno scherzo telefonico che fa ridere? No, non fanno ridere gli scherzi telefonici No, invece lui vuole non uno fa, scherzo no, telefonico no, Peraltro ridere. non specifica niente di più non, non, Lui vuole uno scherzo telefonico che faccia ridere La risposta quale dovrebbe essere? poi e Non lo so, me. però ci sono una serie di utenti 1, 2, 3, 4, eccetera e il primo dice che nessuno scherzo telefonico fa ridere sono, sono semplicemente io, sono fastidiosi sono e fanno perdere tempo alla gente per bene che ha qualcosa da fare e non come gli idioti che ti fanno che non hanno un asterisco di niente da fare e quindi rompono gli asterischi alla gente ma no, gli asterischi fanno male eh Eh sì, è un problema e poi c'è l'utente 2 che invece dice quello è l'idraulico Ah, quella della dell famosissima delità. Ah, come non rispondere. L'utente 3, l'intercettazione telefonica del Presidente del Consiglio. Ecco, no? questa <ride> mi sembra una, una cosa più interessante comunque. E, e L'utente 4 invece dice che è lui l'idraulico. Dice, sono l'idraulico. Mi ha chiamato sua moglie ma ho avuto un contrattempo e non posso più venire. Gli dica che ci vediamo come sempre. Come sempre, quindi mattina alle 8 di sera da me. Vabbè, è veramente brutto. Salve, sono l'idraulico, sono venuto a riparare il tubo. Eh così. E ho un sacco di film porno, così. Ma io non ho film porno, eh. no, no, no, sexy ma non pericolosi. Sexy ma non pericolosi. E chiudiamo questa puntata di debug. Con una notizia rapida, rapida, rapidissima. E in realtà è una. Um, notiz notizia per modo di dire. Cosa? Segna forse un piccolo cambiamento. Il uh, regista di Dottor House ha stabilito di girare l'ultima puntata della stagione con una Canon EOS 5D. Per chi non lo sapesse, una Canon EOS 5D non è una, è macchina, fotografica. È una macchina fotografica, quindi non è una cinepresa. Eh, la scelta è un po' particolare. Um, La Io scelta personalmente... probabilmente ha riempito il portafoglio del registro Sì, ha riempito con dei soldi con una C marchiata sopra Una C di Canon marchiata sopra Vabbè, yen. Ma comunque penso che sia comunque una macchina fotografica molto valida no, Anche per il un, prezzo No eh. è una macchina di, di alto livello Insomma di, di fascia alta Però insomma se esistono le telecamere che sono fatte per questo Perché insomma, sai, voglio cucinare una frittata con una racchetta da tennis Va bene, puoi farlo. Questa domani no. attira la faccia, Ma... sì, Fabio. Sì. Però io scherzavo. Voglio che tua madre sappia che io scherzavo. Insomma, quando ho fatto questa parola. Ma bene, la puoi fare anche il fatto che Santa si gira con la racchetta. Assolutamente sì. Puoi fare anche uno smash. e eh, colpire direttamente sul gatto, piatto se no. sei, eh, sul piatto sul gatto, se. se no, no, se gatto Sul gatto di Strazzullo. Sul gatto di Strazzullo. Ehm, e quindi nulla non, non si sa. Un cambio di, di, di tecnologia opinabile ma sì, staremo a vedere anche se perché sembra pure il suo fascio no? la, la telecamera assolutamente sono io penso che uno, se un oggetto è fatto per fare una cosa debba fare quella cosa già il fatto che una macchina fotografica faccia i film eh. domani sarà il nuovo iphone no ah, ah! Ah, ah, ah, ah. E eh, va bene. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Ok, finalmente. Però abbiamo un'altra novità. Da dire. Oh, praticamente abbiamo più novità quando ci salutiamo in questa puntata sì. che nelle news. Sì. Ma no, perché in realtà Per magari sono... tutto il precedente, T diciamo solo questa solo la parte finale. E l'ha appena detto, ora di, il oh, lavoro è troppo guarda, difficile da fare. Scusami. No, comunque in realtà sono delle novità interne, tra virgolette, esatto. ossia, eh, se vi ricordate in una puntata di Debug C'è stata... mentalmente. è stata sperimentata la rubrica dei videogiochi. La rubrica dei videogiochi, eh, dopo una riunione, sì. è stato è deciso di farla, posata, esatto, proprio. di farla distaccata dai bug, insomma, fare proprio una puntata dedicata una costola, unicamente una ai videogiochi. Specie di... Esatto, un fork. Un fork. Eh. eh. <ride> di debug okay. e quindi praticamente adesso insieme a questa puntata, sì. proprio sotto di noi... C'è un altro play Esatto, esatto. Che... Qui sotto qua proprio Guardate qua, esatto, dove qui. indica il mio dito Esatto, esatto Proprio lei. lì Dove potrete mandare in, in riproduzione La puntata Sui videogiochi da, Condotta da Davide Ricci E da Antonio Bellotta Ah che vi sembra Una bella cosa Visto che noi già Ci abbiamo un cacchio da fare Ci mette anche a giocare ai videogiochi eh? bravi bravi Bra Buttate così la vostra gioventù Bravi bravi Alla vostra età E intanto le vostre donne bravi. Vi spiano eh, su Facebook Vi spiano su Facebook Però cioè Che cosa spiano Un uomo che gioca ai videogiochi È. Eh, è il paradosso di questo nostro tempo e vi salutiamo anche questa settimana io sono Fabrizio io sono Fabio e ci diamo un appuntamento alla prossima, alla prossima puntata 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10